Hoțul din grădina copiilor, de Sidonia Drăgușanu. Nu știu cum îi spunea străzii pe care se afla acum câțiva ani în grădina copiilor, dar amănântul acesta vă asigur eu că n-ar nicio însemnătate, altceva vreau să aflați. Mai întâi să vă lămuresc că grădina copiilor nu seamănă nici cu cișmigiul, nici cu alte grădini publice. Grădina copiilor era o întindere măricică de pământ împrejmuită cu un gard scund de uluci groase. Creșteau în grădină aceea flori și buruieni de tot felul și o iarbă înaltă pe care doar pașii copiilor o mai călcau în fugă câteodată. Erau și pomi acolo, salcâmi, castan sălbatici, soci și doi-trei vișini care nu dăduse niciodată rod. Grădina ținea de o casă cu foarte mulți locatari. Și cum locatarii aceia aveau mai toți copii, aceștia se împrieteniseră între ei cu ușurință cu ușurința cu care se împrietenesc întotdeauna ființele cu inima deschisă și încrezătoare. Dar pe strada aceea mai erau și alte case și în casele acelea trăiau și alți părinți, cu alți copii. Dacă veneau și ei în grădina cu iarbă înaltă, cu pom și cu buruieni, sigur că veneau. Înțelegeți acum de ce ei se spunea grădinii acelea grădina copiilor? Într-o zi, sosine chema de nimeni un tovarăș nou. Nu era un copil ca ei, era un cățel n știu ști să vă spun dacă era un câine de neam mare, dar pot să vă ajut să vi-l închipuiți și să vă dați seama singuri dacă Tomi era o haimana sau cine știe ce conte scăpătat. Tomi era negru ca un coșar. Era înalt și zvelt, avea o privire atât de prietenească și esteață cum numai câini și copiii pot să aibă. Tomi deveni chiar din prima zi răzfățatul copiilor. Mioara Fetița profesorului de la etajul 1 i-a cusut un paltonaș și, mândră că mai ea avuzese ideea asta, spuse că are dreptul să se joace mai mult decât toți ceilalți cu tomii. De ciudă, Dudu a spart pușculița și cu banii pe care i-a agonisise, s-a dus repede la târg și a cumpărat lui Tomi o curea de piele. Curând, buna înțelegere, care dăinuise între toți tovară și de joacă care se adunau în grădina copiilor, se schimbă în vrajbă. Pricina era Tomi. Fiecare voia să se joace numai el cu Tomi. De aici certuri zilnice între copii. Tomi se hrănea bine și se gudura pe lângă toți, căci pe toți îi iubea deopotrivă. De ce ar fi iubit-o mai mult pe Mioara decât pe Ileana? Ileana îi aducea în fiecare dimineață o cană cu lapte și o prăjitură. Mioara venea la prânz cu cotletul de purcel. Erau toți atât de buni cu el, încât inima lui Tomi n-ar fi știut niciodată cui să poarte mai multă dragoste și recunoștință. Dar copiii erau nemulțumiți. Mioara credea că numai ei se cuvenea dragostea lui Tomi și se supăra când îl vedea pe cățel la fel de drăgostos și cu ceilalți. Ileana gândea la fel și Dudu, și Gicu, și Fănel ar fi vrut ca Tomi să se gudure numai pe lângă el. Într-o zi Mioara nu-i mai aduse lui Tomi cotletul. Într-o altă zi Ileana du pisicii laptele pe care de obicei îl aducea lui Tomi. Și unul câte unul, toți cei care îi arătaseră atâta dragoste, îl părăsiră. Cu vremea, bietul Tomi ar fi rămas și nemâncat, dacă la cutia cu gunoi n-ar fi găsit întotdeauna destule oase și destule restul de mâncare cu care să-și potolească foamea. E drept, îi venea destul de greu după un trai atât de bun să se înfrupte iar ca orice jabră părăsită din lada cu gunoi. Tomi nu înțelegea deloc de ce nu-l mai iubesc copiii. El venea ca și înainte, în fiecare zi în grădină, alerga, se gudura, se alinta, dar nimeni nu-l mai băga în seamă. Cercul, păpușa, coarta, trotineta recâștigaseră iar inimile copiilor, în timp ce Tomi stătea singur și mărât într-un colț al grădinii. Uneori își lua inima în dinți și se amesteca în joacă, fără să-l cheme nimeni. Dar aproape de fiecare dată trebuia să plece gonit de câte un marș, Tomi, nu ne mai încurca, rostit de Mioara, de Ileana sau de alt copil. Zadarnic încerca Tomi să înțeleagă pricina pentru care nu mai era iubit. Se întreba dacă greșise cu ceva, dacă fusese vreodată obraznic, recunoscător sau posac și nu și-a aminte să se făcut vinovat de așa ceva. Numai jucăriile sunt vinovate, numai ele mi-au furat dragostea stăpânilor mei, hotărând cele din urmă Tomii, negăsând o altă explicații. Își spuse că trebuie să facă regreșit în așa chip, încât să dispară jucăriile. Ideea îi se păru strălucită și chiar în noaptea aceea se strecură pe scara în care locuia Mioara și fără multă trudă pătrunse în odaia în care știa el că sunt jucăriile. Înhăță în bot păpușa cea nouă și o zbughi înapoi pe scară. Trecu un goană prin curte și se opri pe Maidanul de lângă grădină, unde aruncă păpușa sub un maldăr de zdrânțe. se apoi în casa lui Dudu și fură de acolo mingea. Cu ea în bot, alergă pe Maidan și o pitii lângă păpușă. Vru să fure și trotineta, dar se obosi degeaba, era prea grea pentru puterile lui. Cu cercul lui Nelu merse treaba destul de bine și cum noaptea era lungă, a avut să fure și praștea lui Fănel și trompeta Ilenei. Pe rând, duse toate jucăriile pe Maidan, apoi liniștit, ca și când ar fi făcut temir ce faptă bună, se culcă. A doua zi, zarvă mare printre copii, fiecare se plângea că un hoț venise noaptea și-i furase jucăriile. Și fiindcă în ziua aceea n-au avut jucării, l-au chemat pe Tomi. Tomi fu la început foarte fericit, dar curând înțelese că dragostea pe care o pierduse era pierdută pentru totdeauna. Era o zi frumoasă, după amiaza aceea, pe Maidan. O mică cerșătoare venise să strângă zdrențe. De după gard, copiii urmăreau toate mișcările. Au văzut cu toții când fetița acea sărmană a scos de sub mobilă de zdrențe păpușa, mingea, praștea și trompeta. Uite jucăriile noastre, a strigat Dudu. Și într-o goană au pornit cu toții pe Maidan. Trebuie să te răsplătim că ne-ai găsit jucăriile, spuse Mioara. Ce vrei să-ți dăm? Ochii fetiței se opriră o clipă la o păpușă, o altă clipă la cerc, o altă la trompetă. Privirea trecu mai departe și întâlni ochii lui Tomi. Vreau cățelul, spuse fetița zâmbind. Ți-l dăm, ți l dăm, strigară bucuroși copiii. Tomi, nu priceput ce se întâmplă cu el. Dar când fetița acea săracă îl mângâie și îi făgăduie să-l îngrijească și să-l iubească mereu, el o crezut pe cuvânt și o urmă. Din ziua aceea, în grădina copiilor, nu s-a mai auzit niciodată lătratul lui Tomi. Pe Maidan venea însă deseori fetița acea săracă cu prietenul ei Tomi și amândoi adunau tăcuți, dar niciodată triști, Petece, nasturi, cutii. Uneori, de după uluci, îl strigau foștii lui tovarăși de joacă. Tomi îi privea lung, și îndată se apropia de stăpâna lui, îi săruta mâna, vrând parcă să-i spună că nu jinduiește după veselia și buna stare de dincolo de gardă.